Osteguna dugu eta osteguna ero egiten oidugun bezalaxe, mundu arizo atala, argulluan saioan, gurean da naziorteko aditua, txente herrekondok, aiz eguno, txente? Aiz eguno. Ondo beti komodun. Bueno, gaurkoan Europa azertuko dugu bere osotasunean, hauteskundeak izan zirelako Alemanian eta cdu sekulako porrota jaso duela Westphalia, ezta? Hori da eta ogain dela aste bat komentatun genun bezela beste lander batean, ez Schleswig-Holsteinen emaitzak ere oso kaskarrak izan ziren Merkelen alderdiarentzat. Hemen errenan iparrenanian bezpalian ikusitakoak askoz grabeagoak edo askoz ahaso gehiago beintzat sartuko jo e, Merkelei, ez. Ikusita ba iparrenania bezpalia kuantitatibo ta qualitativoki oso importante da Alemania barnean eta hemen bai adierazten du a, a, tendentzia bat, ez, eh? hau da, eh, CDU, gero eta emaitzak eh, kaskarra Egia da ere, eta hoiango analistek esaten dute maineta berriro, Merkelen babesa eh, eta alderdiarena desberdin adala, alderdia normalean, federal maian edo landerretan, ba, oso lotuta daude haien eh, buruzagiak eta politikak, eta Merkel babes desienta daukau hendik Alemanian, ez? Eh? Bere, zementik amazei abetera hautezkundero edo parlamentaria daudenian ba, ikusi behar da, zenolako emaitzak ateratzen du CDU. Honekin batera, ba bueno, la liberal, liberalek lortu dute eh ba, e, e, Te, ori, jetziera hori pixkat e, a, a, a, amaitzea, nahiko emaitzakonak lortu dituzte, eta gero, bai ba, ekologistak, bai do berreak, eta baita ere e, piratak, bai berriro ere mantentzen dute berrein kasuan emaitzak nahiko mahoekin, eta piratak basartzen dute bere autagaiek berriro, edo bere ordezkariak berriro parlamentu batean, ez, eta hemen, bai botoprotesta bezala asaltzen da, eta hori Merkel entzat, ba ez dak eskatzen komodukua, kontrakua, ze, normalean e, soziologikoki pirataren gorakada edo pirataren babesa dator, ba, eskertiar mundutik eta hori, ba, sozialdemokrataren edo berrentzat ez dira notizia oso onak ez? Sozialdemokratak ere mantentzen dute bere majoria, renaniaren kasuan eta bere itxaropen guztia jarri taia urrengo hautezkunde orokorretaz eta gian bukatzeko hautezkundeekin alemanian, ba, esan beharra dago e, dielinken edo eskerra alderria, ba, maitzak oso, oso, rak eta gaina hemen ere beste tendentzia bada. Aspalditik, ba, garai bateko e, itzaropena montatu izan Alemanian eh, Die atzetik eta momentu honetan, ba, bueno, bai protestaren botua beste alderdi batera joten ari dala eta gero barnemaian barasoak, ba, ba burusakien e, inguruan, eh, se ez dakigu oraindik e, La Fontaine bueltatuko dala, e, momentu mantentzen du bere isiltasun nahiko Navarra eta, ba, bueno, hemendik aurrera, ba, Pirataren e afera, ba, aurrera joeten baldin bada ikusi berda ea noraino ailegatuko dira ulako eh, esperientziaak ikusita ba gaur egun ba, ze koordinazio esa edo se ze programa naiko eskasea daukaten holako e, alternatibak ez. Mm -hmm. Bueno, eta aleman erekin segituta, atzo bilera izan zuten, holan eta merkelek arazo bat e, medio, ezta da? Holanek izan zuen arazoa bat medio abioien, baina, bueno, kontua da e, Greziaz itz egin zutela, izan ere, Grezian egoera politiko eta ekonomikoa ez egonkorra da, txente? Hori da, ez, eta ya, bueno, e, komentatu dute eta publikoa da, bigarren hautezkundeak, hemen, eka hainian bertan izango direla, ez bitxia, zeren zenolako presioak egondia azken momentu arte, ba, hautezkundeak hautezkundoiek esegiteko, esan ikusten dela. E, inkestaren arabera, zalantzak, sortzen ari dira, baina izango nuke zalantzak baino e, presioiak oso-oso nabariak, zeren badirudi, inkestaren arabera, aukera oso polita dauka momentu honetan, xiris alderdia hau da, eskerko aliziori, ba, lehenengo indarbezela e, gehatzea urrengo hautezkundetan. O, ola izan da, eta... E, Greziako sistema politikoa esagutuz, gero lehenengo indarra e, lortzen ditu musutruk beste berrogeita hamar eskaino gehio eta horrekin ba, segurazki gehiengo bat osatzeko aukera ba, nahiko importanteak. ez Hori izango da segurazki gako nagusetariko bat eta honekin batera babetikoa ez. Segretatuko da e, olako hauteskundeak eginez gero ba, e, gaur egun ba, e, e, Europarekin dagoen akordioarekin kontra daudenak. E, gehiengo bat lortuz gero, gerrezia terako da e, eurozonatik, euro desagertua grezian Grecian, e, estena tokia topatuko dugu hori ematen bada, se hori ematen gero, badiudit dragmaren buelta anegongo dala, eta egia da teknikoki ba ematen dula, ba ez da, hainbeste e, izango arazo, oso importantea, ez. egia da bai egongo dira kalteak, kalteak emango dira, e, e, Greziak ez baldin badu lortzen, ba diru laguntza epe laburrean, e, batzu E, esaten dute argazkia oso oso eseskorra izango dala bakao osantzeko bat ba ez dago dirurik ba e, salarioak ordaintzeko, e, transporteak martxan jaedo transporte publikoak martxan jartzeko, e, ezin izango da ba hango infrastruktura guztiak mantendu eta barreta barres eta bueno, eh horrekin batera eta letra txikitan iregurtzen duzunean, ba horrekin batera lotzen dana da, bai Grezia eta bai e, Alemania, ba diru decente galduko dutela eta claro, ano segurazki ba erresagoa da ulertzeko zerkatik, hainbeste presioak ba Dezia, eurotik satteratzekoez bueno eta honek resugado agian e, bueno, bat greren egoera ekonomiko politiko ez egon korori efeko domino bat e izatea, estantzite? Hori da, eta hori da, askok eta askok e, ba, esaten adideanak, ez, bildur nahiko importantea, askok e, ba, bain adibidez interneten eta e, sare sozialetan, ba, biet oso oso abirazgarriak dira, ez, alde batetik dago, gresit, e, Grezia irten behar gala e, eurotik, eta beste bat eurojedonez, armajaedone itza kin jolastuz. Ba, e, mekasu honetan, ba, handago, ez, ez da, hainbeste Greziaren arazoa, Grezian ematen baldin bada, olako erorketan hasiboa, ba, bai estatu espainolean edo italian bezala ba euskaloz e, se gertatzen da. Nahiztu gabe gainera, zen interesak ditu mobida guzti honetan ere, ba, e, estatu frantsiarra, eh diru asko sartuta dauka, e, berak badaki hori ematen bada, ba, bueno, e, bere ekonomia adibidez lehenengo hiru ilabete hauetan, ba mantentzen da, baina inungo askunderik gabe, ez Alemaniaren kasuan bezala. eta e, oso bitxiak izan dira adibidez, eh aste honetan nibiortain zen publikatutako art artikulu bat, es, pa, pa Paul Krugmanen artikulua da, Nobel saria, eh, aspaldiko Nobel eta berak esaten dula, es, lehenengo berak esaten du ekainerako segurasik grezi aterako dala e, eurotik, ez? Horrekin batera, ba, hori ez, eh, sukaipatutako efektodomin hori eman godalak egin Italia eta Estatu espainolean jakindan, ba, fondo irterak masiboak egongo direla, ba, Alemaniara e, bidaltzeko ez? Honekin batera, claro hori ikusita emengo gobernuek, egin behar dutena da, ba, murriztu e, diru irtera hoiek banketxetiek, e, diru efektiboa ezin izango dala e, atera, hemen, hola, kolateralki jabatzuek aipatzen dute ralito itza Argentinan emaitzan bezala, gero egongo da. E, noski hori ematen bada, bai baia kolapso bat, kolapso hori ez bada ematen, e, e, banketxe zentrala, Europako banketxe zentrala, bat Kriston injekzioak egin behar ditu eta azken finean, ba bueno, ikusten dela Alemaniaren kasutan, e, edo Alemaniaren eskutan egongo da azken finean. Eta bitxia da ere, zerren batzuek ere egin dute egun hauetan parekotasuna, nahiko bitxia, ba garaibateko e, Soviet batasunaren erorketarekin, es. Eta parekotasun horrekin jolasten eh idazle batek esan dula, ez? Ba, eh Soviet Batasunean kasuan eta orain Eurozonaren kasuan, e, lau edo bost marratzen zitun. Batasan eh ezin degula eh sinistu ba, ekonomilari eta politiko askori, ez? Esaten dutenean, gauza bat ez dala desintegratuko, ba, gauza hori segurazki desintegratuko dala, eh Soviet Batasunean gertatu izan bezela. Gero esaten zuen ere, ba, askotan e, erreformak Eza, baino, eh, asko zarriskutxoagoa izaten dira reformak gaizki egindak, ez? Horrek bai agian bultzatzen du desintegrazio batera eta Mikhail Gorbatxo kasua aipatzen zuten, ez? Eta gero ere, ba bueno, eh, gaur egun, ba beste arrisku oso importantea da, esain eh, beste, ba, desestabilzazio bat eh, periferiatik, ez? Baizik eta normalean, zentrotik, eta men kokatzen da eh, erdi-erdian, ba, Alemaniaren kasua, ez? Segurazki, Alemaniaren erabakiaren arabera eh, desintegrazioa batuko dala e, e, eurozona hori, eta gero, ba, bueno, esaten zuten ba, normalean eliteren edo elite politikaren e, nahiak ere kontutan hartzekoa dala, zeren e, politikariek e, momentu honetan, ba, gero eta pisu gutxigo daukate ikusi dugu Grezian eta ikusi dugu Italia nola teknokratak behitzen diren bahartu dute iaia ia, ia, ia, potere osoa, bai ekonomian eta bai politikan, eta hori bueltan ematen ez bada, ba, seguraski hauen eskutan egongo da ere ba, etorkizuna. <haz> Bueno, Europa utzi eta, bueno, Siria hartuko dugu izan ere egoera e, geroz eta okerragoa. Bai, eta hemen ere berriro rasero bikoitza. Eh? Zenolako errestasunarekin batzuek egiten dituzten adierazpenak. Ikusten dugu nola, atentatu baten besteen atzetik, ikusten dugu zenolako erasoak, eta zenolako salaketak nik esango nuke aulak, ba, mendebaldeko potentzietik. Eh? Kontrakoa izango bazan, hau da, regimenen eraso bat izango bazan, seguraski hitzak askoz gogorragoak eta nurriak askoz gogorragoak. Eta hori baidak eskatzekoa ez bakarrik eh, Siria den populazioen baizik eta mendebaldeko potentziak ikusten duten nola handeitutako opozizioa gero tabanatu banatuagoa dago nola proiektu desberdinak daude baino inungo zakontasunik gabe eta ana saltzen da gero eta gehiago eta pizu gehiago ba e, opzio armatuak ez eta opzio armatuak lotura zenak ba talde jihadistekin edo e, jihadismo transnacional horrekin eta nikusi dugu nola ba e, atentatu suizidak emandira zenolako kotxe bombak emandira nagusietan eta eso li bakarri baizik eta erasoak ere nazio batu den Eta hori gutxi izango basan ja barne mailan hemen ikusten dela eta hori bai berriro eh hemenko kanfileriak oso eskatuta daude, ba, ematen dula ba lasa gai dela oraindik ere, ba, pertain batean gutxienez kontrolatzeko eh poterea eta kontrolatzeko giaia egoera, es ez daude fisurak ematen ehango indar poliziala eta militarrentzat, eh militarren tzates, artean ez dira ematen olako deserzio potoloak eta hori gutxe ere esango bazan, esan duan bezala ba, kontutan hartu bardala ere hemen bai beste arrisku bat komatxo tartean eta da e efekto dominoa edo e efektu kolateralak, ez? eta horietariko bat da, ba, errefuxiatuak bai Turkian eta bai Libanon gehien bat eta nola, ba, errefuxiatu hauek ere, ba, puntu bat eraino, desestabilizazioa eramaten hau dute haien motxilan ba, bai Turkiara eta bai e Libanora. Eta hori ematen bada edo sakontzen baldin bada As asgurarez errealitatea askoz asozez gordi guaa, izango da e pelaburrean. Kolombiaren kaso oraintente, izan ere hor e, egoera, bueno, okertu egin da Ba, ez? bueno, egia da, batzuentzat da eh intensitate bajuko gudabat, baina honetza dia guda nahiko irikia eta gainera aktore desberdin eta interes desberdinekin, eh, San dago estatu batuetatik hasita, gerriaren pasata, talepalamitarrak, narkotrafikoa, gobernua ta tabarre, barrez, eta barrez. Eta justu azken orduetan, eh, honetan bertan, ba, e, atentatu bat egonda garai bateko eh, ministro izandako batekin Fernando Londoñoren kontra eh, baita ere beste atentatu saiakera bat eta naiz eta poliziak lehenengo minututik esan fark izan dala ba, autorea ba, hemen salantzak desentez, eta hipotesi ere nahiko desente alde batetik esaten dute ba, agian eh, babagola talde armatu bat urabeinos deitzen dana hauek dira eh, paramilitarrak izandakoak eh, desmobilizazio programa batean sartu ziren baino ikusi dute nola asken urtago desmobilizazio ba, ez du ekarri haiek espero zutena, es eta horregatik agian atentatu honen nahi dute berri do, ba presionatu gobernuari negoziazioetan sartzeko eta gero ere bala ala edo nola agian ba eh e, e, e, mendeku bat edo mendekubak bezala e, garai bateko ba politikoentzate, kasuan. Gero bueno, posible da ere eh parkekoa izatea, eh artean, garai batean asaldu ziren papereen artean farkekoak, ba, ba eh plan bat edo planantzeko bat, ba Londonioren ekintza bat egiteko, es eta azkenean ere babagola beste mugimendu politaz politik Kolombian, eh alde batetik dago marcha patriotika, gizarte zibila eta eskertearra martxan jarri du proiektu politiko bat, e, ostopoak oso oso bortitzak dira gehien bat potereen aldetik eta honekin batera ere badagola beste ba marko juridiko para la paz, deitzen dana, es ta hemen ba lurraren inguruko eztabaidak, e, baita ere ba, proposamen naiko bitxiak eta berriak eta gobernuren zati bat agian pres dagoela honetaz parte hartzeko. Ez? Eta horregatik, ba seguraski, ba daudela beste interesak horre kontra egiteko eta horregatik ba olako atentatua. Bere, zoa indik ere, Kolombian pilpilian dago beti eta saia izango da jakitea, ba noregon da momentu honetan atentatuaren atzetik. Uhum. Bueno, eta giru ere, eh batzuk e, aipatu nahi dituzke zurekin, eh ba, Obamaren hitzak, e, ez? E, Ezgontza homosexuaren aldeko alderri hori. Bai, eta e, aztero komentatzen duguna, eh, Estatu batuetan ja kanpaina martxan dago, oba maia dago, zirkoan, zentro-zentroan, ikusi duia nor izango da, gainean jakin azkendatuen asken datuen arabera, nori izango da errepublikanoen aldetik e, arerioa, eta, bai, e, gai naiko delikatua izaten da e, errepublikanoen tzat, deno dakigu e, kontxar bat zaile zutsuak direnak, ba, ala edo nola, e, aukera polita izan dute ba, gai horrekin ateratzeko, eta niretzat hori izan da maniobra polita, politika oso oso ondo antolatuta Obamaren partetik, ez, hau da e, ateratzen du bera diskurso horrekin e, lehenengo momentuan ere errepublikanoak edo Esku eskumuturreko republikanoak asaltzen dira kristonak esaten eta hori e, bat neetzat, bamesederako da e, mobi dago Obamaren tzat, uh -huh. eta ikusita gainera, ba, bueno CBSen eta New York Timesen inkestak justu aste honetan esaten dutela momentu, Os Osmito Romei, ba naiz eta tarte txiki batekin baina Obamaren aurretik dagola botoaren intenzioekin, eh? Orduan, ba segurazki horregatik hemendik aurrera ja kanpaina zentratuagoa egongo dala, ba, Obama eta Romneyn artean eta ba holakoak ikusiko ditugu, eh? Obama saiatuko da ba holako sektorea garei batean, ba, eskertiarko eskertehako matxo tartean edo aurrerakoiak hispuko diren e, sektoreak ba mobilizatzeko, bestela mm -hmm. ba republikanoak erras eramango uteakian e, garaipena. Entzungo ditu, eh? Abers. For me personally It is important for me to go ahead and affirm that uh, I think same-sex couples should be able to get married. Hortxe, txente. Hori da, eta hastu gabe gainera entzunez, gero oso, oso abila da Obama eta diskursi boki eta e, estenatoki batean kokatzen denean oso, oso ona izan dela beti. Mm -hmm. Ba, txente, rekondona aditua mila-mina ezkerbeste azte-betez gurean izategatik izan ondo eta hurrengo arte. Hurrengo arte, hondo ibilein.